Assalamu ala Ešrafi rembije, Muselina ima abad. svaka zahla pripada uzviši vam Allahu tebareke ve ta'ala, neka Nego miri spas na nadabreni poslanika Muhammeda sallallahu alihi ve selem, na Negovu častlu u porodcu, na sve Nego drugo, na sve Onih koji uslijed dobro sudje dan ima abad. Drago vam vraću i sestre, sallallahu alihi wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što je poznato, mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o prvoj prisezi na akabini i spomenuli smo da se to desilo 12. godine po poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem odnosno na dvije godine prije Hidži Resula sallallahu alaihi ve sellem i također smo spomenuli da je Resul sallallahu alaihi ve sellem susreo se sa 12 stanovnika Medine koji su naravno primili islam I dali su pri svegu Rasulu sallallahu alaihi wa sallam u stvarima koje se tiču pojedinaca, odnosno da se predržavaju islamskog ahlaka. Muslimani koji su primili islam, prvenstvo se misli na slovnika Medine, nisu mirovali dogovorstvo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam da se sljedeće godine sa njim susretnu u Mekki. Međutim, U godinu tih dana povećao se broj muslimana u Medini da bi došlo sljedeće godine, a to je 13. godine po poslanstvu, oko 73 muslimana, muškaraca i isto tako dvije žene muslimanke koje će prisustovati jednom velikom događaju islamu, a to je da dan u prisegu Rasulu sallallahu alaihi wa sallam koja je poznata kao druga prisega kod akambe ili velika prisega. Šta su bili to motivi? Zašto su se e, muslimani, odnosno su s namisi Medine iskupili sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam? Odnosno, koje su, koje su tačke toga sporazuma? Kao što su spomenuli prije ovih predavanja, kada je islamska davo Mekki došla do granice da su muslimi Mekke ne žele da povjeruju u davu, ne žele da ih podpomognu, ne žele da podpomognu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je pokušao da nađe mjesto čiji će stanovnici ga podmoći. I uzvišeni Allah t'baraka ve teala je dao da to bude Medina. Da se pojavi šest ensarija koji će primiti islam nakon toga će doći u sljedećoj godini 12, koji će dati priseg u resursu, a onda 13. godin po poslanstvu doći i 73, odnosno 75 zajedno sa ženama. I šitava filozofija druge prisege kod Akabe je ta, da resurs, sallam, traži od ensarija, ostanovika Medine, da se preseli kod njih i da mu oni dan mu prisegu da će štititi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam da će štititi islam onako kako štite sebe kako štite svoje porodice kako štite svoju djecu i zato kada je došle hanđije stranika medine, zajedno, znači sa mušicima koji je bilo, kao kažu, 300 do 500 došli su u neku da činije hanđ i zajedno sa njima je došlo ti 75 muslimana kada su došli u Meku dogovor sa, sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem da se nađu na istom mjestu koje su se sred sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem godina to je na mini u blizini eh, velikog jemrata odnosno da se nađu u tjesnacu i isto tako se dogovora sa Rasulom sallallahu alejhi ve da to bude po noći odnosno sredini noći I isto tako da to bude zadnja noć, u noćima mine, odnosno sutrada nakon povodne namaza, odnosno nakon povodne, odmah će hađi svi da izađu iz meke. Zašto sve da kažemo ovo? Sve Jezus s.a.v. Je poduzeo ono što je trebalo bezbijednosti kako bi taj sastanak uspio? Sad ciljno su spomenuli ono što su spomenuli islamski učenjaci, a to je dači da je grupa muslimana došla zeno sa mušicima. I trebalo je da se skrije od mušnika susja sa Rasulom s.a.a.v. 7, znači nije 300 ili 500 dok je drugo Rasul s.a.v. 885, treba da se taj događaj skrije on oni su to uspjeli. Znači od onog trenutka kada su iz Medine, pa sve do pa su zajedno sa njima poravili, nisu otkrili tu tajnu. Zašto u noći? Zato što većina ljudi spava i baš da kažemo u toj srednjoj sredini noći nije uzijet prvi dio, niti tada ljudi već još određeni skupaj nisu zaspali, možda drugi ustaju prija sa Baha i slišao tome, jer je su Sad Allaholim veselem tako dođio i isto tako dođe namiriti da to bude u tjesnacu. I kako prenose učesnici ove prisege kaže mi smo se iskra, iz, iz, iskrili ili smo znači i, i, da kažemo izvehli smo neprimjetno iz naših logora, kampova jer dolazili su do Rasula salallahu 7 po jedan, po dvojica i kako se spominje izašli i spomenuli su jednu određenu pticu koja sliči golubu na taj način su izašli, niko nije primijetio. I Rasul salallahu 7 sa svoje strane O ovom velikom događaju nije obavijestio osim ljudi. A to je ambas, njegov Amidža, iako je bio u to vrijeme još mušlik. I isto tako obavijestio bekra Sjedika, obavijestio Aliju Ebne Taliba, znači njeha dvojica su bili muslimani. Ovo ne znači da Resursa Allaho L.V.S. nije vjerao preostalim muslimanima, ne vjerovo I ne mora značiti ako te neko ne o neko je važno stvarati, ne vjerujem. Ali situacija je tako da resursal od ove srede nikoga nije obavijestio osim Abbasa, evo Bekra i Ali. Jer su oni imali dodira sa onom o čemu mi govorimo. A to je da će kasnije, kao spodinu, neće Abbas govoriti i obratiti se onim koji će učestovati u prisirni. u Bekri je bio stražar i Alija je isto tako bio stražar. I kada su se iskupili Stanovnici Medine sa Rasulom sallallahu alaihi wa Ustao je anbaan samiđa Rasula sallallahu alaihi wa sallam i obratio se onima koji će učestovati u toj prisvegi. Pa je rekao, vi dobro znate koje je Muhammed kod nas ima mjesto. I on uživa zaštitu na određeni način. On ima ugled. Ukoliko ćete ga uzeti, jer Rasul sallallahu alaihi wa kaže, odabrao da, da, da se presali kod vas u Medinu. Koliko ćete ga uzeti i izdati, ostavite ga, mi ćemo ga štiti. I da ga vam vraćaju sestre, šta je značio ugovo nakabi? Značilo je kako su to i međusobno se posjećali učesnici ove prisegi, je znašu da će objaviti rad svim Arapima. I da će se sami svih Arapa usmjeriti prema njima. I znači da će njihovi meci, njihove porodice, njovi sinovi, njovi prvacija će biti izloženi ili zarobljavanju ili ubistu. To je značilo. Jer kada kažeš Resulusa o sebe ja ti dajem prisegu, ja te uzimam kosebom edinu i ja te štititi kao što ti štitim sebe, kao što štitim svoju djecu, kao što štitim svoj porodicu, to znači da se objavio rad svima ljudima, odnosno svim Arapima. Pa ima Abbas stijel ukazati na važnost a isto vrijeme pa vrijeme pa što je prisege pa da li mi razumijete šta dajete rasulasa se koju prisegu ako ne razumijete da vas ja posjeti a sada na ako što ste svateli da želite ga tako uzjeti ili ćete ga možda uzjeti na toga da predati ukoliko želite tako onda da ostavite nama mi ćemo ga štititi resula, salo, lavo, lieve, sele, Drago rasulasa sallallahu alejhi ve selle dragom brachu i sestre Pojedini odnihar su prijimili islam dok su bili u putu. A jedan odnihar, a to je otac od 1. donatovog sahamije, Džabre ibn Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn Haram, je prijimio islam prije nego što su krenili prije nego što su krenili na sastanak sa Rasulom. Nisu oni u islamu 10-15 godina. Međutim, Allah Đašana je tako počastio čim bi prihvatio islam Imam bi išao u njegovo srce. Jo bi su potpuno i predao Allahu i poslaniku. Imao su edep. su da kažu Abaasu šta to ti pričaš? Vi ga štitite. On kod vas užijeva određeni vugle pazar. Drugi anđele su sa nebo leher. Ne hodi za njime isme džihadja, ne govori to je lažat, to je se sodmete odvire, ne morate ga slušati. Za ga vi niste uznemirili. Za resu 8 kad se je vratio iz Tajfa, nije ušao pod zaštitom mušlika i tako dalje tako dalje. Mogli smo sve to nabrojati. I če dobro je poznat vama da Abbas su to vrijeme nije primio Islam, već Islam primio prija nego što će Resursa samo sloboditi Meku. Mogli smo sve to reći. Ne nisu to rekli. Ne kažu o Abbas, mi smo čuli ono što si ti rekao. Međutim, mi volimo da slušamo Rasoola sallallahu alaihi wa sallamu. Pa smo rekli, o Božji postaniće, uzmi ono za sebe i za svoga gospodara, za tvoga gospodara ono što ti voliš. Znači, reci šta ti voliš. Reci da ti tražiš od nas i mi ćemo ti dati prisiru. Nakon toga Rasoola sallallahu alaihi wa sallamu vratio, kručuje Kur'an, Isto tako je posticao e, da islam, predržavaju se islama, a nakon toga im je spomenuo tačke ovog ugovora. Pa rekao da se pokoravate meni i kada imate Alana, zato je kada ste ljeni, odnosno da se u svarkoj situaciji pokoravate meni. Ne treba se pokoravati Allahu u tabaraka, veta'ana i Resulusa, kada sam ja raspoložen, kada sam ja dobre volim, kada ono što mi ređe Allah i poslanik ide u moj prilog, to je moj interes, to je prvo lahko da se čovjek pokori. Mište Resulusa, o sam neće tako. Hoće da se čovjek u svakoj situaciji, u svakom vremenu i na svakom vremenu i na svakom mjestu da se pokori allah i poslaniku. Onda kada si raspoložen, a onda kada si lije. Ne u svakoj situaciji treba da se pokoriš. Allahu, isto tako poslanihu sada sred, pa su to oni prihvatili. Pa je dalje kasnije rekao da udjeljujete i kada imate i kada ne imate. Odnosno, u svakoj situaciji da udjeljuješ. Isto tako vrlo lako da čovjek udjeljuje kada ima... Međutim, problem je da čovjek udjeljuje kada nema. Da Resusa, sallallahu alayhi wa sallam, rekao, međutim, da odjeljujete i kad imate i kad nemate. I da li je tražio da se bore na Allahomu putu sa svojim imecima i sa svojim životima? Tražio odnjehar da reknu istinu i da se ne boje onih koji će kritizirati. A to je... U kada budeš u situaciji i trebaš da kažeš istinu, a to te možda koštati glave, ne, onda reci i ne da se bojuš šta će drugi reći šta će ti kritizirati. I onda ja je rekao Resursa, da li mi dajete prisegu kada vam ja dođu u Medinu da štitite mene kao što štitite svoje živote i kao što štitite živote svoje porodice i svoje djeci. Nakon toga određeni učesnici, i stavnici Medini, su ustali i opet posticali, odnosno posjećali jedni drugi nasirka. Da li vi znate koju drajete prisegu Rasulu s.a.v. Međutim, snaga kodnja Rimana je bila velika, pa su rekli, ostavi se govora, mi dajemo Rasulu s.a.v. prisegu i mi ćemo te čuvati kao što čuvamo sebe i svoje živote, I mi smo naslijedili umjeće borbe o svojih pradjedova s koljena na koljeno. Odnosno mi smo sinovi rata. I nakon toga su ustali i svi su redom dali Resuru Sadatahu R.S. prisadu pri, pri, pri, pri rukovat sa muškarci. Međutim dvije žene koje su bile prisadite, a to su Nusej, bačerka, malika, nije dala prisadu da se rukovat sa Resuru Sadatahu već je dala prisadu sa riječima Isto tako druga Esma, čerka Am Amira, je isto tako dala riječ. Resusa Osam se nikada nije rukovao sa ženom koja je strankinja popita u njegu. Nakon toga Resusa ljima, sallam, je zatražio od njih da odaberu i zaberu između sebe dvanaest vođa po glavara, odnosno koji će njiha predstavljati I koji će se briniti o tačkama, ugovor da će se provoditi kada se vrati u Medinu. Dobro, znaš što resursalo dohovori i veseleni? Nije odma na početku rekao, samo mi zaslete svoji dvanest prestavnica, ja ću predstavnika, ja sa njima govoriti, on će se vama vratiti, on će pratiti. I znaš što resursalo sve nije imeno, imeno je rekao, ta i ta će biti predstavnika, ta i ta. Resursalo sve nije tako htjeo. Želio je svi da dođu, i da iskažu svoje mišljenje jer će oni nesiti terete i prisegijenje. Isto tako je Resusa Osrme želio da oni između sebe izaberu, pre, izaberu svoje predpostavljenje, jer oni najbolje znaju ko će od nja zastupati njihov interes. I odabrali su 12, 9 od Hazređa, 3 od, od Eusa. Zašto? Pa zato što je Hazređ je bilo više Pa je da ih zastupa više ljudi, dok je eusa bilo manje da ih zastupa manje. Nakon toga kada je zavišen sastanak, prokleti šetan je povikao stanovnicima Mekije. Da želite da dođete do onih koji sjedi sa Rasulom, sa Osallim, koji su, su odmetnuli kako su oni to tako govorili? Tako da su svi stanovnici Mekije čuli, nakon toga da su sallalahu veli sallim, rekao da je to prokleti šetan, rekao vrate se vrate se u svoje šatore i kada su se vratili drugom Resursa Osama, međutim prije toga jedan od drugom je Resursa Osama rekao je, o Boži poslaniče, ukoliko želi sada kada se prokleti šetan, ukoliko želi sada da sa našim sabljama sjedećemo na mušljenike koji su prije namini i da ih pobijemo, to ćemo sada uraditi. Međutim Resursa Osama šta me rekao? rekao im je nama nije naređeno. Vese vi vratite u svoje šatore. Da li vidite, dragama braćo i sestre, kako je se Resul, ve većem, obhodio prema ljudima? ono Odnosno, kako se obhodio prema svojme života? To je, jel ima naredba od Allah, da barak i betale je naredba Resul, sallallahu većem, treba da radi. Nema naredbe, ne treba se radi. Zasigurno da bi Ti sa i 3 čovjeka koji su dali prisjebu Rasul sallallahu koji su bili novi u islamu, koji su znali da brataj na nožanjem mogu se siti i mogli zasigurno da bi pobili mušrike. Među ti Rasul sallallahu koji je to asva objave koji je živio, shodno tome je vidio daleko. Danas neko od nas sa svojim način postupkom može da uradi u jednom danu ili za sedmicu, bit će dobro to. Međutim, da li gledaš šta će biti to nakon mjesec ili nakon godinu? Ne, Resul sallallahu aleyhi ne. Nemamo naredbe i zato vi se vratili u svoje šatore, oni se vratili u svoje šatore, da nakon toga stavnici meke, koji su znali šta znači prisegati. A to je da Muhammed sallallahu sallam će izaći iz Mekije, osaditi se u Medinu, osnovati islamsku državu i da će jednoga dana doći usloboditi Meku od njih. Oni su dobro znali šta znači pri sebe. Pa su otišli kod stranunika Medine koji su bili i mušlici i sami muslimani, joši su kod njihovo prepostavljeno u to vrijeme, a to je Abdullah ibn Ubej ibn Selu koji će kasnije biti vođa munafika, rekli su Određena skupina od vas muslimana je sjedla sa Muhammedom tako se dogovaralo. Međutim, kada Resurs Al-Selem poduzeo bezbednostne mjere, oni zaista nisu znali. Zaklinjaju se da nije se to desilo i kako kažu sam sučenac, on je bio iskren, a u svom neznali da drugovi Resurs Al-Selem, nisu zaista sjedli. Znači koliko su oni skrili od mušnika. Nije mjesta bila za samo pohvalno se vratiti tamo, kada vidite mi smo svi bili tako s Mohamedom, dogovat smo se tako, tako, i vratit ovako, ako bol da za kratko vrijeme nije bilo prostora za to. I nakon toga kada je karavana, izašla iz Meke, iz međutim mušnici dalje nisu se želeli sa tim da se slože, već su pratili... Hađi iz Medine, međutim kako Resul sallallahu alaih sada postuke kada su spomijenili, znači, zadnju noć prije odlaska Hađi iz Meku je bio imao sastan, koji već bili put, nisu ih mogli stići, već su znači, uzeli jednog od drugog Resul sallallahu alaih sada, su ga zarobili da bi nakon to da vratili u Meku, ali oni iskoristili svoje veze ili odnose sa mušicima, a to je da je štitio njegovu karavalu kad bi išto išto Medini i oni su ga spasili. Vejuti nije prigovarao Rasul sallallahu alejhi ve sellem niti je prigovarao drugom Rasula sallallahu sellem ko se nasu a ayuni ko se nasu Medine kaže pa vidite ja sam, sam bio na prisegi dao sam prisjegu Rasul sallallahu ve sellem mi nakon toga mene zaparlo u Mekku vidio Medinu mene ovizi zarobljenika da dođem ali no, nije taj je l'znao situacija kakva je da se ne desi na Madanas kada te brat tvoj e je pomogne ja ne može kažeš pa ovaj stoano ne zna ne znam za mene. Dobro, si ispitao kakva je situacija, tako i ovaj drug Resul Sao Selem nije kritizirao Resul Sao Selem, nije kritizirao Musimane, već je iskoristio ono što je imao pri sebi izašao iz njegovog zarobljeništva. Najtaj snaži da kaže, dragome braće i sesto, završila se priva, prva prisega ili nekajemo, druga prisega kod AKB ili koja se zvala velika. Međutim ona zaista ima mnoštvo pouka i poruka. Danas mi govorimo o prvoj i drugoj prisezi, šta je bilo, tako, tako, to je od dati u sakupu, Resursa osele se dogovorio tako, tako, to je završan, i rajmo dalje. Čak se to sad primeći na nama na, na, o ovoj prisutni, da Dok mi govorimo o Resursa osele i da govorimo zašto su oni davali prisegu i da se to radilo o smrtu i životu, kod nas je to dosadno. Monoton. Međutim, draga vam reću, Ti i drugog Resula sa Dalahoset su živjeli ono što su govorili Resul sa Dalahosetom. Tako jedan od njehaj kada ustao je rekao Boži i postanjeće. Mi imamo ugovor sa određenom skupinom stranika Medine, mi su jedna Židove. Pa ako ta Lađešanu uzvisi, hoćeš nas napustiti, ja ću mi prekiniti sve ugovore i vrati se u Meku. Što im je mi rekao Resul sa Dalahosetom? Kada ne, ja živim sa vama. Ja umirjem sa vama. Ja ratujem proti onog koga, proti vi koga ratujete. Ja ću biti u miru sa onim sa kome ste vi u miru. Jer vidite kako je Rasul sallallahu 117 živio sa svojim drugovima. Odnosno u kakvoj ste vi situaciji, ja sam tako sa vama. Ako era rahatluk, ja sa slušnom sam rahatluk. Ako si u iskušenju, ja sam sam vama u iskušenju. Ja ću se boriti proti onih, proti se koji vi se boriti, ja ću biti u miru sa onim su koji ste vi u miru. I zato da kajemo, dragoma braću, zašto je važnost ove prisege? Pa zato što nema više o čemu da se govori osim o hiđi Resula s.a.v. ve ona je bila kamijen temeljac za hiđu Resula s.a.v. u Medinu, izgradnju islamske države. Dobro, dragoma braću i sestre, Ovi 75 ljudi, da li su oni dali priseg u Rasulu s.a.v. Vratili su u Medinu i zaboravili ono što su dali Rasulu s.a.v. ili su živjeli u duhu te prisege i da kažemo umirali u duhu te prisege. Spominje se da je većina ti koji su dali prisegu su pogledali kao šahidi. Većina od njih je učestovala na bedru. A vi dobri znate, Resul sam za njih rekao, za njih je rekao, da je reala rešano i rekao, rate šta bude, če ja sam vam oprostil. Većina njihra su bili s islamskom državom. No sejba čerka, kaaba, žena, a ne govorimo muškarcima, u biti na uhudu, kada su muslimani, pobjerli po da kao se razasuli ona je stala kod Rasula i kaže da je imala oko 12 udaraca na sebi. Nježin sin je otišao kod museljeme i koji ga isjekao na komade, to je njegov sin. To je sin. Ona je učestovala u bitci sa odpadnicima. Znači kada su oni dali priseg u Rasulu nije više bilo povratka. Živi se za tu prisegu isto tako se umire. Ako sam dao Resuru sada lahkole i veselove ću ga štititi. kao sebe, kao svoj porus, kao svijetni dvijeću, tako ga štititi. Više štići ga bolji nego sebe. Nisu to bile prazne riječi. Da neš ugovor dan ješ ugovor posanijiku, dan ješ prisegu, pravati se o medinu zaboravišće. Čepiše se prenosi da je jedan od tih učesnika Berajni Ma'rur koji je primio islam dok su hodili. Vidite da drugoj rasul sallallahu alejhi su živeli u tajnosti, iako nisu obznanili so islam, ljudi da pozivali u vjeru. Primio je vjeru dok je bio na putu. I učestvovao to i prisjećaj kako se vratio Medinu nakon dva mjeseca preselio. A dragama vraćaju sestre velika razlika kada čovjek umri kao musliman koji je dao priseg u resursu ala sal i kada umri kao mušnik. Otac od džabira, Abdullah ibn Amr ibn Haram, je primio islam prije prisegi. Međutim, zar on nije preselio na Uhudu? Zar resursu ala sallam nije rekao njegovom sino, sinu džabiru, kožda te obavijesi o tome otcu, Pa je rekao, uzvišen je Allah te barakvetan, nisakim nije govorio osim iza, osim iza zastora. Kaži, međutim, sa tvojim osobom je govorio bez toga. Govorio je bez zastora. I kada je opitao Allaha Žešanuhu, Abdullaha, te proživim, da te vratim na dunjalu, odnosno reci šta poželi. Pa vam je rekao, proživi i da budem ubijen na tome putu. Pa vam je rekao, Allah, Žešane, jedan mojih ta je ta da se mrtvaci ne na ovaj dunjalog. Pa je sobene kuranske, ajte, nemojte da mislite oni koji budu ubijeni na lavom putu da su oni mrtvi. Zato da vam je rekao, treba siru iščitavati, da kažemo, na ovakav način, ne na moj način, nego na ovaj način koja pokušava prezentira, kako su rekli sam slučenjaci. I isto tako kad se govori o Rasulu, sada lahko li to ne budu pajke, bio jednom jedan i završio se tako i tako, nebu se govori o životu. I da pokuša da čovjeku u priselku prakticira u svoj život. Danas, kakav naš odnos prema ugovoru koju smo dali, lahkođer šamu, prema ugovoru, pjama san i kusala sanem. Dobro, danas vi kad se želimo dogovarati, da li sazimamo svi uko pa se dogovaramo ili uzmemo ljakog ispod ruke, da li... Ima pod nas predstavnika, da li ti se predstavnici zabiraju zato što su dali doprinosu islamu, da li je tu ima broj i slišlo tome i slišlo tome. I ono što je na kraju vrijednost pomijenite dragama, braća i sestre, Resul Sad Allah, sallam, kada je se dogovorio sa svojim drugovima o ovoj prisezi, tu su se pomijenili puta, Su resula, 700, kad se upita resula kad resula se rekao ako to izvršite ono što su me dogovorili šta je nagrada? Nagrada je kad dženeti. Niko se nije pobulio pa rekao čekaj bro ti tražiš od nas stvari koje su toliko velike da danemo svoj život da svoj danemo imetak da se ti moramo pokoravati i kad hoćemo i kad nećemo i da moramo dijelivati kad imamo i kad nemamo i ti nam kažeš aš ti dženeti. Ti nam obećavaš nešto što nije o tvojim rukama. Što mi niti vidimo niti možda osjećamo. Zato se može danas tako ne dešao. Hajde danas da neko nama kaže, kad radi, nekajte ti glede, brate rade, ako voda išala u dženet ćeš imati. Kuću ćeš imati u dženetu. Rekomani se blan, i ti i ovo. Što se tako ne desi? A, hajde pokušaj neko da kada nekom čovjeku iša, ako voda ima A to je kod njima bila glavna motivacija. Za Resursal sve nije svoj boricima, šta je gori? Ustani i uđi u džennet čija je širina ko što je šira nebesa To je glavna motivacija bila. Za nisu ga su prave, ka su kopali hendak, izrađivali mešću i šta su govorili, posticali, nema života, osim života, ahirat. To je Resursal sve nima obećao i niko nije odbisuti rekao, ma šta to? Ne, nego svi su se, se naticali za taj džennet, I nije se smirio dok nije ispoštovao ono što je dao Resul sa osnovu i dok nije dobio tu nagradu, džennet. I zato kanže uzvišen Allah tabara kva je talo sura Azad. I ima ljudi, mine Oni su iskreni u onom ugovoru koji su dale Allahu dželšanu. I znajte da ima razlike u orakskom jeziku kada kažeš riđal i kada kažeš dukur. Dukur se spominju kada se dijeli miraz. Šta to je muški rod, nije žensko. Teda se samo moža vode žemi. Međutim, riđal su ljudi. Kaže imao ljudi od riđal, ne od dukur. Imao ljudi koji su so Allahu dali ugovor. I kaže imao od koji su držeći se za taj ugovor preselili, a ima oni koji čekaju da preseli, međutim nas u ovom I zato da kažemo, oni koji su bili šestorica, prva skupina koja su 777-87, nakon toga ona 12 storica koji su dali preselak u 1. priselak od Alkabe i oni se im desili, to su bili nosioci Islama. I to bi trebalo tako danas da budim. Ona u trenutka kada uđeš u Allahovu vjeru, kada je požasti on sa vjerom, sve dok ne gospodara trebaš da predvodiš ljude. A ne da budeš nemi mi posmatrač i da bo dom tako neko bude, da je nije da šuti, ne ima posmatrača alko koji samo pričaju bez vizi. Ona jalova opozicija, ovo ne valja, ovo valja, zašto ste lako zašto tako, dobro u redu mi to znamo, ali ma nešto da ti predožiš. da ti kadaš ovo ne valja, a mene, ja sam svema to uradim. Ovi nisu bili, niti nije mi, niti su bili bili koji posmatrači. Od ovdje godine kada je pisati Resursa, on je sadržavao tog ugovora, sve dok nije preselio sa ovom Dunjaluka i blago njemu. Molim uzvišanega lahte barek koje tada se so Pa što smo čuli, isto tako da uzmemo za nas inspiraciju u tačkama druge prisege koje su dali drugom Rasulu, sallallahu alaihi wa sallam, i da budemo od onih itabarak, vatala, robova koji su dali ugovor allahu alaihi wa i koji se njega podržavaju i koji čekaju da preseli na tome ugovora. Kulukavlihanda, va astak'u alihi wa lakufa, stak'u ina allahu alaihi